Книга Іова Розділ перший Був чоловік у землі Уц на ім'я Іов. Чоловік той був щирий і праведний, богобоязливий і цурався зла. І народилися у нього семеро синів і три дочки – а статку було в нього сім тисяч овець, три тисячі верблюдів, п'ятсот пар волів, п'ятсот ослиць і прибагато челяді. Так що чоловік той був найбагатший з усіх мешканців Сходу. Сини його, звичайно, сходились собі у призначений день та бенкетували в кожного по черзі. Кликали вони і трьох сестер своїх їсти і пити з собою. І, як ні гостин завершували круг свій, посилав Іов по них і наказував їм очищуватись. Другого дня вставав він рано вранці і приносив за кожного з них все палення, бо говорив сам до себе, «Може, мої діти согрішили?» і лихословили Бога в своєму серці. Так чинив Іов увесь час. Та ось одного дня прийшли сини Божі, щоб стати перед Господом. Прийшов і Сатана поміж ними. Господь спитав Сатану, «Звідки ти прийшов?» Відповів Сатана Господові і мовив, Кружляв я по землі і ходив довкола неї. Господь сказав сатані, А чи звернув ти увагу на слугу мого Іова? Нема бо на землі нікого, як він, щирого і праведного, богобоязливого і такого, що цурався б зла. Сатана відказав Господові і промовив, Хіба даремно Іов боїться Бога? Хіба ти не огородив Його та Його дім і все Його майно навколо? Ти благословив працю рук Його і стада Його ширяться по країні. Та простягни лише руку твою і діткнися всього Його майна. Побачиш, чи не лихо тебе у вічі? Господь сказав сатані, Гаразд, усе, що він має у твоїй руці, тільки на нього самого не простягай руки твоєї. І пішов сатана геть з перед лиця Господнього. І сталося однієї днини, як сини та дочки його їли і пили вино в домі старшого брата свого, прийшов посланець до Іова і мовив, Воли були у плузі, а ослиці паслись поблизу них. Аж ось кинулись на них савеї і позаймали їх, а слуг мечем повитинали. І врятувався лише я один, щоб сповістити тобі це. Ще говорив він, аж ось приходить другий та й каже, Божий вогонь упав із неба, «І спалив овець і чабанів, пожер їх, і врятувався лише я один, щоб сповістити тобі це». Ще говорив цей, аж надходить інший, та й каже, «Халдеї, згуртувавши три ватаги, напали на верблюдів та й позаймали їх, а слуг мечем повитинали, і врятувався лише я один, щоб сповістити тобі це». Ще говорив цей, аж приходить інший, та й каже. Сини твої та дочки трапезували і пили вино в домі свого старшого брата. Аж сильний вітер подув з пустині, напер на чотири вугли дому і дім завалився на дітей, і вони загинули. І врятувався лише я один, щоб сповістити тобі це. Устав Іов, роздер на собі одежу, Обстриг волосся, упав до землі, Поклонився і мовив. Нагим вийшов я з материнської утроби, Нагим і повернусь туди. Господь дав, Господь і взяв. Нехай ім'я Господнє буде благословенне. Усьому тому, не согрішив Іов і не сказав нічого нерозважливого проти Бога.